Отже, пан Збігнів. Він, здається, навіть року не прожив у тюрмі. Потім заслабла пані Ірена. Фріда на той час уже вчилася у Києві. Потім виїхали з Соболєви. Здається, переїхали на нову квартиру, яку дядько Федір нарешті отримав після 25-річного стояння в черзі. А далі був Мойсей Давидович. Ні, спершу виїхала до Америки його велика родина. Без нього, але разом з його сином Шостаком, якого не отримало в Радянському Союзі українське прізвище – і зміни на п'ята графа. За рік вони викликали до себе Варданянів. Потім поховали Берту Соломонівну. На новому безликому кладовищі, оскільки єврейські зруйнували, і всі тамтешні могили об'єднали у Братську. Мойсей Давидович Лишився сам один у домі Дрелі, як вірний його охоронець. Його серце не витримало. І все. Древо всохло, дім помер. Що ж, час циклічний, Усе періодично вмирає і наново народжується. Може, купити цю руїну, зробити ресторан Фріда і знову оживити дім? Ірина сиділа поряд з Юрою на приступці, що вела у квартиру, де багато років жив Костя Шухер. А після нього у якийсь спосіб там опинився Вася Кашкін по дворовому промокашка, який, подібно до Кості, мав сумнівну репутацію і випадкові заробітки. В домі-древі навіть кімнати самі обирають собі господарів, а не навпаки. Ця напівпідвальна кімнатка з вікном, що на якихось півметра виступала над землею, цілком відповідала напівлегальному життю її господарів. Офіційно Промакашка жив на інвалідну пенсію учасника війни, а поза тим потроху крав і жебрав на базарі. Час від часу на дім химеру налітала міліцейська команда, аби забрати його на місці злочину. А він щоразу влаштовував виставу для міцних горішків. Починав дико смикатися, пускати піну з рота і волати «Не чіпайте мене, я контужений!». На крики збігалися всі мешканці двору і скрушно хитали головами, мовляв, чого причепилися до нещасного. Хіба не бачите, він же юродивий. Після того, розгублені, якщо новачки, або розлючені, якщо досвідчені, миліціонери подавалися геть. А сусіди спокійно розходилися по своїх оселях. тому промокашка знову робився тихим і слухняним. У Домі Древі так звикли до цих сцен, що у кухонних сварках сусідки, коли хотіли, щоб хтось відчепився, від них викрикували «Не чіпай мене, я контужена!». Терпиме ставлення до незаконного промокашченого заробітку у мешканців дому древа зумовлювала фраза Мойсея Давидовича «Не чіпайте його, це хвороба! Клептоманія називається. Від неї немає ліків». А до того ж, у своїх промокашка ніколи не крав. Таким був світ Дому Древа, який жив за власними, виробленими попередніми століттями, неписаними законами. А якось Фріда спитала Уберти Соломонівни, чому в них усе не як у людей, маючи на увазі Світ поза думом древом. Правильний, чіткий радянський світ, на що мудра Берта Соломонівна сказала, Не варто засуджувати наш світ. Він тобі колись у пригоді стане. І де ти цьому не вчилася? дивувався Маджарян, коли Ірина знаходила. Цілковито неймовірний, проте, ефективний спосіб виплутитися з найскладнішої ситуації. Начебто в законних рамках, але насправді оминаючи їх. Вона знизувала плечима. Не знаю.